Говорите, як поет Всі ми поети, пане Шагай І ви, і я, і пан Наганя Може, навіть і старий отець Ілецький, я знаю Бо скажіть ви мені, чому наша Ганька і Марусенька Витрачує сотки годин праці і сліпанини Щоб вишити собі гарні і як найгарніші уставки до сорочки Чому наша найбідніша жінка не жалує грошей на вапно і синьку Щоб побілити і попідводити хату Чому всі вони, втомлені шестиденною працею сьомого дня, замість положитися і спати, вистойкують у церкві, хітаючи з глибин душі? Я це називаю поезією, пане Шагай, поезією, без котрої чоловік перемінив бися у якусь, може, навіть дуже мудру і до життя приспособлену бестію, але чоловіком не був би. Що, ні? Шагай не міг заперечити. Дивувався тільки, як цей Семаківський міниться, ніби краски в озері гірському, як він, звичайно, злобно всміхнений, мов мефісто, коли розбалакається про мистецтво. Лагідніє, м'якне, як у його мові, звідкіляць беруться ніжні тони і мальовані акорди, буцім він перероджується. Шагай знав, що Семаківський любить чорну каву і сам її не пив, але для гостя все кілька дека мокки тримав, молов, парив і подавав Семаківському. Спасибі вам, спасибі, божеське петво. А коли б ще до того сметаночки, сиріч, як наші брати за збручем говорять, лікьору, ото б раз був. Але б то не було чорної кави. Ваша правда, чорна кава – це чорна кава, як чай. Тоді чай, коли п'єш його без цитрини і малинового соку. На чим ми стали? Ага, от бачите, ми з вами дурні. Вісімнадцяті дурні. Спасибі вам за ласкаве слово. Нема за що. Це нам слушно належиться. Ви повинні вчити, каліграфічно виписувати всякі звіти і кланятися своїм зверхникам. І то, чим він вищий, тим нижче. А я повинен малювати так, як малювані ті церкви, що подобаються і парохам, і парохіянам. І було би нам добре. Сиділи б, як у Бога за дверима. А по крайній мірі, не були б прометеями, і ворогами в одній собі. Як це ви розумієте? А так, що самі себе не їли б, як тепер йому. А так і чоловік невдоволений іншими, і інші чоловіком. Тю, пощо, на що на яке філософствуєте? Ні, я тільки думаю. І додумалися до чого? До нісенітниці, Себто що все воно якась безупинна, несвідома боротьба з усе пожираючим часом і простором. Не перебивайте, час шкірить зуби, щоби нас з'їсти, а ми боронимося руками і ногами, щоби не датися, щоби якийсь слід по собі залишити, якийсь буцімто вічний тривок. «Отже, – спитав Шагай і подивився на Семаківського, цей подивився одно порожньої філіжанки, а потім пальцями, як граблями, поскородив свою чуприну. Ваша правда, пане Шагай, отже нам лишається одно, а саме працювати і бути собою. Несподівано дістали Ілецький лист від своїх доньок. Писали, що змовилися, щоб на настрітення відвідати дорогих родичів, батька і маму, і що приїдуть зі своїми мужами. Коней не треба виселати. Візьмуть собі вигідного фіакра або й два». «І що ж ти на те?» – спитав отець Ілецький, котрий вже й забув, як його доньки виглядають. Так довго не були вони в житниках. «А ти що?» – відповіла добродійка, врадувана і схвильована такою несподіваною вісткою. «Пригадали собі, що ми ще живемо. Що ж, краще пізно, як ніколи. А де ми їх покладемо спати? О, ще б то я тим журилася». Одних гостиннім покою, а для других несемо ліжко і отаману до салону. Та що не чужі? Правда, що не чужі? Доньки і зяті, але пани. Для когось, може, і пани, та не для мене. Не бачила я декана і інженера. Декан деканові нерівний. Філько з крилошенськими отчиями, а Костик – інженер з титулом гофрата. «Воліла би я, щоб одній і другі мали хоч по двоє троє внуків». «Що вони винні, коли Бог не дав?» «Не люблю я, як все на Бога спихати». «А на кого?» «А?» «Не, лиш подумай, як би то їх нам гарно погостити?» «Пташачого молока надою, правда?» «Як нас наші батьки гостили, так ми і їх погостимо». «Може би якого підсвинка заколоти?» «Пощу, шинки в комені висять». «А індики?» «Ще не поздихали». Ти чогось недобра, любцю. Не люблю, як з такої дурниці багато галасу робити. Приїдуть, так приїдуть. Не їхали тільки літ і обійшлося. Так не можна, серце, не можна. Не їхали, бо, мабуть, не могли, знаєш. Тільки в глибоких горах, а кости, кажу, сираєві. Знаєш, де Сараєво? На другім світі, відповіла добродійка Ілецька, обтираючи шовковою хусточкою уста і ховаючи її до редікиля. Обоє старенькі раді були побачити донюк і зятів, але боялися, чи не відчужилися вони. Про зятів нема що й казати, вони їм ніколи не були близькі, хіба у перших роках, коли то треба було виплачувати позах та помагати заки розбагатіти. Тепер фільки їздять повозом, а костики чути великі пани його фрати. А все ж таки цілий тиждень не було спокою на приходстві у житниках. Мили, білили, запускали підлоги... Протирували, тріпали, прали, хоч і без того чисто там було і порядок такий, що пошукати. А потім прийшла черга на спіжраню, а потім на пивницю. Отець Ілецький не любив туди ходити, а добродійка боялася струпільших сходів. Ганя мусила перечислити пляшки і сказати, скільки та ще якого вина там є. Показалося, що було би на два весілля, як не на більше. «А з горілкою що ми зробимо?» – спитав отець Ілецький. «Як то що?» – відповіла добродійка. «Немай край, не вживаємо». Але Костик, мабуть, до неї привик, там у них, кажуть, є якась дуже добра сливовиця. Але в нас нема. А приємно тобі буде, як попросить. А тобі приємно буде, як нарід скаже, що його мозь забороняють пити, а самі п'ють. Я пити не буду. Але челядь? Челядь не потребує бачити. А, роби, як хочеш». По таких нарадах Ганя поїхала до міста і накупила всячине, не забуваючи про найліпший, який тільки можна було дістати тютюн, про найдорожчі цигари і про коньяк. Потім напекли пляцьків, тістечок, тортів, як на Великдень. І чекали. Аж перед самим стрітенням зателенькали дзвінки, загавкали пси, і перед хвіртку заїхало двоє критих залуби. Ганя вибігла назустріч. Четверо гостей війшло до хати. Футра, шапки, берлічі. Ледве їх порозмотували та пороздягали. Пані вийшли, як з круглі, усміхнені, рум'яні. Панове вдоволено дивилися на них. Філько фу-кав, фу, але ж бути тих житник далеко. Костик поправляв цвікер. Дійсно, великий шмат дороги. Тому-то ми, мабуть, і не бачили вас так довго відповіла добродійка Ілецька. Я вже гадала, що й не побачу.